olá caro aluno é um grande prazer estarmos com você nessa rádio web e a gente vai iniciar a primeira rádio web do curso de atendente de farmácia então como a gente viu é fundamental que você tenha a sua apostila em mãos né ou no formato impresso o no formato digital, para que você consiga acompanhar e obter o melhor aproveitamento desse curso. Além disso, é fundamental e a gente orienta, como essa rádio web tem cerca de aproximadamente duas horas, caso você não tenha esse tempo suficiente para você estar ouvindo toda ela de uma única vez, a gente orienta caso for necessário você parar para realizar outra atividade você não esqueça de anotar o tempo e a página aonde você parou desta forma quando você for retornar seus estudos você vai saber exatamente aonde você parou então lembrando anotar sempre tanto a página da apostila quanto o tempo da rádio web para você iniciar seus estudos e logicamente Sempre ouvir a rádio web acompanhado da apostila, somente assim você conseguirá obter bons resultados. Por que isso? Você ouvindo a rádio web acompanhado da apostila, você estimula a técnica de ouvir, né? então o processo de aprendizagem através do áudio, o processo de aprendizagem através da leitura né? e da imagem, contexto visual. então, cientificamente esse mestre de ensino aonde você ouve a explicação como em sala de aula você ouve a explicação e você acompanha aquilo em um material de leitura através de um apelo visual você consegue ter ótimos resultados e contextos de aprendizagem excelente talvez inicialmente você possa achar algo normal mas com certeza essas duas formas de aprendizagem pela leitura e pela rádio web, isso lhe garantirá que você não irá mais esquecer esse conteúdo do que apenas lendo a apostila. Iniciaremos lá na página número 3, aonde diz o seguinte, História da farmácia no Brasil. Como você pode acompanhar lá no primeiro parágrafo, que diz o seguinte, a origem das atividades relacionadas à farmácia cedeu a partir do século 10 com as bóticas e apotecas como eram conhecidas na época ao invés de farmácia como conhecemos hoje nesse período a medicina e a farmácia era uma só profissão ou seja não havia essa distinção entre ambas então a gente vai fazer uma análise Tanto cronológica sobre alguns aspectos que foram importantes para a evolução para a construção da profissão para a construção do conceito de farmácia do conceito da profissão de farmacêutico a gente pode ir lá no quarto parágrafo tem uma explicação que diz o seguinte com um grande surto de propagação da lepra leva Luiz 14, entre outras iniciativas na área da saúde pública, houve a necessidade de ampliar o número de farmácias hospitalares na França. Então, com um grande surto de lepra, sentiu-se essa necessidade de atenção à saúde, sentiu-se a necessidade desse aprimoramento e com isso teve um certo avanço nessa farmacêutica, nessa área de comercialização de produtos medicinais que eram ligadas a ervas medicinais. No século 16 o estudo dos remédios ganhou um impulso notável com a pesquisa sistemática dos princípios ativos das plantas e dos minerais capazes de curar doenças então a partir do século 16 avançou-se os estudos através de plantas medicinais e também de minerais para obtenção da cura de doenças e vários problemas que agravavam aquela população na época então a partir daí surge o conceito de farmácia né você manipular uma substância um produto até mesmo natural ou um mineral para obter né uma formulação que vai estar ajudando no tratamento de uma doença a gente tem ainda uma definição é, no brasil lá no antepenúltimo parágrafo também na primeira metade do século 19 foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos inicia-se um grande processo de mudança na profissão o boticário no brasil surgiu no período colonial os medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas bóticas geralmente o boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do paciente de acordo com a farmacopéia e a prescrição médica então só para esclarecer o boticário era um termo utilizado antes do que a gente utiliza como farmácia né? então era o um boticário onde o próprio remédio era produzido de acordo com a prescrição médica na frente do paciente hoje a gente tem os centros de manipulação que trabalham desta mesma forma. Partindo para a página 4, no segundo parágrafo, a gente tem uma definição muito importante também. Com o tempo, a bótica, onde o boticário pesquisava e manipulava formas extemporâneas, originou-se dois novos tipos de estabelecimento, a farmácia e o laboratório industrial farmacêutico. Então teve essa variação que subse dividiu em nesses dois grupos, é tanto a farmácia como o laboratório de industrialização e manipulação. É, outro fator muito importante, né, o um avanço da, da industrialização, o medicamento, a produção dos medicamentos também acompanhou isso, né? Então, o medicamento ele foi produzido já em larga escala, isso já a partir Do ano de 1945 pós- segunda guerra mundial ele já teve esse grande avanço na produção aonde se surgem né os primeiros grandes laboratórios da indústria química e com isso né proporciona um grande avanço na parte que tange farmacologia e o crescimento de novas farmácias outro dado muito importante também Quanto ao símbolo da farmácia né? Você deve ter visto né? aquela taça aonde a serpente circula ao redor da mesma Qual a origem desse símbolo? A taça com a serpente nela enrolada É internacionalmente conhecida como símbolo da profissão farmacêutica Sua origem em remota antiguidade Sendo parte da história da mitologia grega Segundo as literaturas antigas, o símbolo da farmácia ilustra o poder da cobra e a cura a taça. Então, cobra significa o poder, cura a taça. Então, o poder da cura é o que simboliza aquela imagem. Ainda na página 4, a gente tem algumas definições do surgimento dos conselhos de farmácia no Brasil... O trâmite que que foi necessário, a gente tem esse contexto a partir do ano de 1945 também, aonde primeiramente foi estabelecido uma espécie de OAB dos farmacêuticos, né? uma ordem dos farmacêuticos, que posteriormente se inspiraram em conselhos já existentes, como conselhos de engenharia, conselhos de contabilidade e tentaram fazer a criação dos seus conselhos, né mas somente no ano de 1951 com o apoio do deputado Ulisses Guimarães, chegaram as lideranças de ambas as partes a um consenso, resultando no artigo 33 da lei número 3.820, barra 60, que regulamenta o Conselho de Farmácia. Então, é um órgão de fiscalização máxima, né que fiscaliza e faz toda a parte de orientação, regulamentação, da profissão. Na página 5, nós vamos começar a adentrar né, um pouco mais sobre o conceito de farmácia, sobre alguns itens ligados a isso, a gente até então conseguiu ter um conhecimento no que tange a introdução da farmácia, o surgimento da farmácia no Brasil, e agora a gente vai conseguir estar compreendendo alguns conceitos bem importantes, começando pela atenção farmacêutica lá na página 5, como você pode acompanhar. Atenção farmacêutica, como diz lá no segundo parágrafo desse site, enquanto em países desenvolvidos a preocupação é com a racionalização do uso de medicamentos, incluindo a atenção farmacêutica. No Brasil, a principal preocupação ainda é a garantia do acesso aos serviços de saúde e a medicamentos de qualidade. Então, a atenção farmacêutica é o uso correto e racional dos medicamentos né, por parte do farmacêutico. Ou seja, a prescrição correta e racional dos medicamentos é ser o mesmo, né, um componente, o farmacêutico, um componente de ajuda na recuperação do paciente através da atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica é uma série de itens, né? deve prevalecer no profissional de farmácia para que ele vise o bem-estar do paciente né através da medicação correta, da prescrição correta e do uso correto dos medicamentos. né Então, o que isso quer dizer é o, o paciente chegar na farmácia, o farmacêutico, através da prescrição médica, conseguir indicar o medicamento correto, a dosagem correta, né? E toda a orientação correta relacionado ao mesmo. Isso é muito importante na recuperação do paciente, no tratamento de uma doença, naquilo que ele necessita o seu medicamento. Então a gente tem, é como a gente leu lá no artigo segundo parágrafo, em alguns países, né, esse termo de atenção farmacêutica, já tem a preocupação mais voltada nisso que a gente citou, né? No uso correto, na farmacologia correta, na dosagem correta, nos trabalhos de conscientização para evitar a automedicação por parte dos pacientes, né? Sem ter uma prescrição médica de, de alguns medicamentos. No entanto, no Brasil, a atenção farmacêutica, né? Uh, até por no seu uma grande evolução ainda nesse contexto a preocupação ainda é na produção de medicamentos eficazes e acima de tudo de conseguir levar esses medicamentos a toda a população é, a gente tem alguns medicamentos até na rede pública de saúde o sistema único de saúde que não são custeados pelo governo e que muita gente necessita até mesmo hoje no brasil entrar na justiça para ter direito a uma medicação específica né? então no brasil infelizmente ainda está um pouco atrasado esse conceito de atenção farmacêutica então o foco que seria apenas o uso correto do medicamento ainda é disponibilizar o medicamento para todas as pessoas que os necessitam ainda na página 5 a gente tem o termo assistência farmacêutica qual a diferença entre atenção farmacêutica e assistência farmacêutica assistência ela vai envolver desde a produção dos medicamentos lá no laboratório lá na indústria até a utilização do paciente né então isso vai passar lá desde o armazenamento o transporte adequado a elaboração de uma bula de fácil entendimento as pesquisas inicialmente né para a produção do medicamento eficaz, para um medicamento que vai trazer o retorno necessário, tudo isso envolve assistência farmacêutica, ou seja, é um englomerado de coisas que envolve a área de farmácia, a área de industrialização do medicamento. No entanto, a atenção farmacêutica é apenas a relação entre farmacêutico e o paciente. Então, a assistência engloba tudo isso daí, inclusive... Engloba também a atenção farmacêutica dentro da mesma. É um componente da assistência farmacêutica. Lá na página 6, a gente tem algumas informações também importantes. O Conselho Nacional de Saúde regulamento através da Resolução número 3.338, de 6 de maio de 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica com base nos seguintes princípios. Então, os princípios da assistência farmacêutica hoje no Brasil. Princípio A, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ele engloba todos esses fatores, a proteção, a recuperação, da saúde. A assistência farmacêutica deve ser compreendida como a política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de seus recursos humanos. O que que isso quer dizer? Que assistência farmacêutica tá desde promover uma política norteadora para produzir medicamentos de qualidade, para ter profissionais de qualidade na manipulação desses medicamentos e incentivar o foco industrial da produção em larga escala desses medicamentos, até mesmo baratando o custo do mesmo e em que o próprio governo tem que ser parte integrante incentivando a produção desses medicamentos Assistência farmacêutica trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, como a gente viu, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Conjunto esse que envolve, desde a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação e aquisição. Aqui a gente tem aquele contexto que a gente viu tudo que engloba a assistência farmacêutica, né que não é apenas a relação entre o farmacêutico e o paciente, ele envolve desde o campo de pesquisa, o transporte adequado, o armazenamento adequado, tudo o que envolve a produção do medicamento, a comercialização, o transporte, É compreendido como assistência farmacêutica. As ações de assistência farmacêutica envolvem aquelas referentes à atenção farmacêutica considerada como um modelo de prática farmacêutica. Então, ali quer dizer que a atenção farmacêutica é parte integrante da assistência farmacêutica como a gente já viu. Na página 7, a gente tem ainda algumas informações importantes. Queria citar alguns parágrafos que são relevantes. Segundo parágrafo do título Atenção Farmacêutica. Provavelmente, a primeira publicação que mencionou o termo Atenção Farmacêutica foi escrita por Miquel em 1975. Naquela oportunidade, esse termo foi definido como a atenção de um determinado paciente requer e recebe como a garantia de uso seguro e racional dos medicamentos. Então, é aquilo que a gente citou, o contexto internacional em atenção farmacêutica é exatamente esse daí. Né? No Brasil, o foco em atenção farmacêutica ainda, além do uso correto, Do medicamento é levar esse medicamento a todas as pessoas de forma acessível também lá no ante, penúltimo parágrafo e também no penúltimo parágrafo tem algumas informações bem importantes segundo bison para o farmacêutico exercer as ações de atenção farmacêutica ele tem que ter bem definido os conceitos e as responsabilidades do profissional e quais habilidades clínicas que eles devem ter para praticar uma abordagem focada no paciente. O farmacêutico pode, com esse direcionamento clínico, melhorar os resultados farmacoterapêuticos, seja através de aconselhamento de programas educativos, motivacionais ou até elaboração de protocolos clínicos, baseando em evidências comprovadas com o estabelecimento de melhores regimes terapêuticos e monitoração desses procedimentos, ou seja, o farmacêutico, como toda a equipe, deve buscar a melhoria contínua na prestação de seus serviços, buscando sempre se atualizar né com os protocolos informados ao mesmo para garantir melhores resultados ao paciente. Na página 8, a gente tem lá o item serviço farmacêutico, o que compreende serviço farmacêutico. A gente tem uma definição de Kotler, lá no segundo parágrafo desse item. Kotler é conhecido como o rei do marketing. Né? O que, que isso tem a ver com o contexto de farmacologia? Ele faz uma citação é, explicando o contexto de serviço, né? como isso é algo, o serviço é algo muito utilizado, o termo serviço segundo o Kotler, ele está presente em todos os setores, tanto em bens e consumos, venda de bens e consumos, o serviço está presente. Então, ele faz essa definição do serviço que é a seguinte: serviço é definido como um ato intangível produzido com vinculação ou não a um produto físico, que uma parte ofereça a outra, sem que resulte na propriedade de nada. Nas farmácias do setor privado, os serviços prestados apresentam características específicas como... Então, a gente vai pegar uma definição de Kockler, que fez essa definição de, de serviço e a gente vai trazer esse essa definição para o contexto de farmácia. Então, ele diz que o serviço é definido como um ato intangível, produzido com vinculação ou não a um produto. O que, que isso quer dizer? No caso da farmácia, ele é produzido com a vinculação do no produto, ou seja, o cliente entra na farmácia não apenas para comprar o medicamento, mas ele compra a prescrição do farmacêutico, a orientação do mesmo, né? ele compra um serviço de qualidade, que quer dizer que farmacêutico vai orientar o medicamento correto ao mesmo, então você vende muito mais o serviço do que propriamente o produto. E a gente tem atra através de Kotler, três itens que são presentes que compõem o serviço, né? Características, aliás, que compõem o serviço. Intangibilidade, presença e participação do usuário e simultaneidade em produção. A gente agora vai transferir isso para o setor de farmácia. Os serviços são experiências que o usuário vivencia, enquanto os bens físicos podem ser possuídos. A intangibilidade dos serviços torna difícil para os gerentes, funcionários e mesmo para os usuários avaliar o resultado e a qualidade do serviço. Por essa dificuldade e pela impossibilidade da avaliação do serviço antes da compra, Os usuários percebem maior risco na utilização ou compra de serviços em comparação com a aquisição do um bem intangível. Ou seja, não tem como você pegar, é algo intangível, a qualidade que um profissional farmacêutico vai prestar ao paciente. Não é algo que você pode padronizar, em que o paciente pode tocar ou mensurar esse atendimento que teve, a gente tem lá no item B presença e participação do usuário no processo, o que, que isso quer dizer? ao contrário da produção de um bem, por exemplo, produção de um automóvel ele não necessita que o cliente o comprador do automóvel esteja presente para que seja garantido um bom produto no entanto no serviço não tem como você prestar um serviço por exemplo de odontologia sem que o paciente esteja presente. Não tem como você prestar um serviço de atenção farmacêutica de qualidade sem que o paciente esteja presente. Então, é uma característica do serviço. Simultaneidade em produção e consumo. Ao mesmo tempo em que os serviços são produzidos, também são consumidos. Esta característica não permite o isolamento do sistema de operações, das variações do ambiente externo, pois os serviços não são estocáveis você não tem como estocar um bom atendimento à medida que você presta o um bom atendimento ele é consumido simultaneamente o que isso quer dizer? você vai ter o cliente e o cliente vai estar absorvendo aquele atendimento não tem como você fazer uma gravação daquele atendimento que você fez por exemplo e a próxima vez que o cliente chegar até você você só rodar uma gravação você vai conseguir passar essa explicação o por mesmo porque todo atendimento vai ser diferenciado vai ser com medicamento diferenciado vai ser uma dosagem diferenciada em que o paciente vai ter que estar usando essa medicação Então esse é o contexto de simultaneidade À medida que você está prestando o serviço de atendimento De explicação daquele medicamento Ele está absorvendo e consumindo essa explicação que você está passando ao mesmo Não há possibilidade de você estocar essa informação e esse atendimento Posteriormente, quando você for fazer a leitura Você vai conseguir compreender melhor cada um desses itens dos componentes de atenção farmacêutica de serviço farmacêutico a gente vai lá na página 9 citar alguns itens importantes mais especificamente lá no último parágrafo marinha enfatiza a questão dos serviços farmacêuticos dentro do processo de atenção à saúde Destacando os seguintes objetivos, quais são os objetivos principais ligados a processo de atenção à saúde. Primeiramente, contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis para a população, ou seja, promover de forma educacional para que o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida através de hábitos saudáveis. Garantir o uso racional de medicamentos, ou seja, garantir a forma correta do uso do medicamento. Maximizar o uso suficiente dos recursos. Lá na outra página a gente tem ainda estabelecer um sistema planificado de fornecimento de medicamentos de qualidade, ou seja, um sistema logístico de qualidade que vai atender as diversas populações garantir também uma dispensação e cuidados farmacêuticos de qualidade ao paciente seja em nível hospitalar ou ambulatorial quanto às atividades que compõem o serviço farmacêutico autor estabelece a seguinte, ou seja, o que compõe a parte farmacêutica nesse contexto de atenção à saúde promoção à saúde e prevenção às doenças seleção e elaboração de uma lista padronizada dos medicamentos a serem dispensados, programação das necessidades, baseando no perfil epidemiológico e na oferta de serviços, aquisição de medicamentos, armazenação e distribuição, definição das normas de prescrição, avaliação da prescrição, dispensa dos medicamentos, que inclui aconselhamento ao paciente e acompanhamento da terapia, o termo dispensamento é o fornecimento para o paciente final daquela medicação. Informação técnica, farmacológica, terapêutica e operacional. Estudos de farmacoeconomia para avaliar o custo-efetividade do serviço farmacêutico. Educação e capacitação do pessoal da saúde, auxiliares da farmácia, enfermagens e médicos. Desenvolvimento de programas de fármaco desenvolvimento de garantia da qualidade do serviço e, por fim, elaboração de protocolos ou guias terapêuticos. A gente pode ver, então, lá na página 10, o que, que pode ser feito por parte da equipe de farmácia, dos profissionais de farmácia, para obter a atenção à saúde, né? A saúde de um modo geral são o que são alguns itens, algumas é, atividades que compõem o serviço farmacêutico, né, segundo a autora. A gente vai ainda passando alguns algumas explicações gerais sobre alguns temas, a gente volta a a, a frisar algumas definições do contexto de atenção farmacêutica, como a gente já pôde ver. Uh, e a gente tem lá na página 11 definições de atenção farmacêutica e logo abaixo uma citação que diz o seguinte Em um sistema de saúde, o componente medicamento é estruturado para fornecer um padrão aceitável de atenção farmacêutica para os pacientes ambulatoriais e internados Atenção farmacêutica inclui a definição das necessidades sanitárias farmacoterapêuticas do indivíduo e o fornecimento não apenas dos medicamentos necessários, mas também os serviços para garantir uma terapia segura efetiva, incluindo mecanismos de controle que facilitam a continuidade da assistência. Ou seja, aquilo que a gente viu, né? A definição, atenção farmacêutica não é apenas disponibilizar o medicamento, mas o profissional de farmácia fazer o acompanhamento, a avaliação da prescrição médica, a avaliação do paciente e também fazer a orientação adequada no uso do medicamento, na combinação de, de alguns medicamentos, na forma mais correta para que garanta uma melhor eficácia no tratamento tanto de um paciente ambulatorial como de um paciente internado. Então, ainda em foco, como atenção farmacêutica, a gente tem um pouco mais abaixo. Quais são os resultados que se busca ter, então? Quais os resultados concretos? Primeiramente, a cura de uma doença, a eliminação, a eliminação ou redução dos sintomas do paciente, a interrupção ou retardamento do processo patológico ou a prevenção de uma enfermidade de um sintoma. Então, são os resultados concretos que deve-se buscar através da Atenção Farmacêutica. Partindo lá na página 13, a gente tem ainda mais algumas informações. É, antes disso, você pode ver algumas citações que citam vários conceitos, segundo vários autores, do que são a que é Atenção Farmacêutica e também Assistência Farmacêutica. Mas a gente vai lá na página 13, aonde diz lá no antepenúltimo parágrafo o seguinte. A primeira premissa da filosofia da atenção farmacêutica é que a responsabilidade essencial do farmacêutico consiste em contribuir para satisfazer a necessidade que tem a sociedade de um tratamento farmacológico adequado, efetivo e seguro. Para satisfazer de maneira eficiente a necessidade social, é essencial que o farmacêutico desenvolva ações centradas no paciente. Então é um pouco mais da filosofia em atenção farmacêutica. Na página 14, a gente tem no primeiro parágrafo uma explicação sobre o impacto da atenção farmacêutica. Ela produz resultados, quais são os resultados dela na sociedade. A gente viu quais são os resultados concretos, o que se busca. Né? Então, aqui a gente tem uma um, um trabalho de pesquisa, que a gente pode ver lá no primeiro parágrafo, que diz o seguinte. A primeira investigação sobre o impacto das ações de atenção farmacêutica, ou seja, de uma boa atenção farmacêutica prestada, foi realizado nos Estados Unidos utilizando os dados do projeto Minnesota de atenção farmacêutica. Os resultados mostraram que após um ano aumentou o número de pacientes que alcançaram o resultado terapêutico positivo, a resolução dos seus problemas relacionados a medicamentos. Reduziu também a complexidade da demanda farmacoterapêutica em síntese observou uma ótima relação custo-benefício em se si, ter uma atenção farmacêutica adequada então esse é o propósito e através dessa pesquisa se comprovou que através dessas medidas simples é é possível ter sim um bom resultado no que tange a atenção farmacêutica lá na página 15 a gente ainda tem algumas informações importantes. Atenção farmacêutica e o uso racional de medicamentos. Então, é algum dos pontos principais. A gente tem no segundo parágrafo, que diz o seguinte. Segundo parágrafo daquele item. né No Brasil, além da garantia do acesso aos serviços de saúde a medicamentos de qualidade, que é o que a gente citou logo inicialmente na Rádio Web, E no Brasil ainda o foco de atenção farmacêutica é esse, né? Da garantia aos acessos de saúde e aos medicamentos de qualidade. Mas também é necessário a implementação ao longo do tempo de práticas assistenciais que promovam o uso racional de medicamentos, propiciando resultados que influenciam diretamente os indicadores sanitários. Portanto, como a gente pode ver no último parágrafo, Ao farmacêutico moderno é essencial conhecimentos, atitudes, habilidades que permitam ao mesmo integrar-se à equipe de saúde, interagir mais com o paciente e com a sua comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sua comunidade, em especial no que se refere à otimização da farmacoterapia e o uso racional dos medicamentos. Então, algumas definições do panorama da farmacologia no Brasil, da atenção farmacêutica no Brasil. E o que deve ser feito, né? o que, que o farmacêutico moderno deve ter como parâmetro, deve trabalhar para melhorar a sociedade onde vive, proporcionando melhor qualidade de vida. Lá na página 16... A gente tem ainda, ainda dentro desse contexto de atenção farmacêutica, evolução e desafios da atenção farmacêutica. No segundo parágrafo desse desse título, nós temos a seguinte citação de Hepler. Refletindo sobre o desenvolvimento da atenção farmacêutica, ele afirmou que apesar de todo o seu potencial, a mesma ainda não conseguiu cumprir integralmente o seu papel a de mortalidade devido a medicamentos continua como um grande problema de otimização do processo de utilização de medicamentos incentiva os profissionais a executar ações concretas que viabilizam a concretização da atenção farmacêutica como prática profissional ressalta ainda que a atenção farmacêutica é um processo possível aprender fazê-lo então ele dá uma explicação ainda do panorama cita que amor e mortalidade ainda é grande né? justamente porque o medicamento tem o poder da cura mas usado de forma incorreta ele tem o poder de trazer a graves a saúde do paciente inclusive a morte né? então o medicamento o contexto de medicamento é o uso correto do medicamento se a gente poderia reduzir em uma frase seria o uso correto do medicamento somente com o uso correto do medicamento é que vai se possível obter resultados reais no tratamento daquela doença no tratamento ah, daqueles sintomas e através do uso correto do medicamento vai se prevenir que, que não aconteça problemas né ligados ao uso incorreto proporcionalmente talvez de outras doenças através do uso incorreto talvez por anos a pessoa faz um tratamento de forma in correta utilizando medicamentos que são prejudiciais ao seu organismo tendo em vista que um organismo é diferente do outro de acordo com as suas patologias que o mesmo tem vai proporcionar o mesmo um grave à sua saúde vai estar dando prejudiciais à sua saúde levando até mesmo a morte como a gente como você também cara o deve já ter ouvido falar muitas situações né do uso em de medicamento e seus resultados altamente prejudiciais à saúde agora iremos adentrar para uma parte um pouco mais prática podemos dizer assim dentro do contexto de farmácia, a gente vai conseguir entender algumas definições de medicamentos, algumas definições de siglas, né, que é muito importante, né, na sua função como atendente de farmácia, é ter conhecimento desses medicamentos, é ter esse conhecimento dessa linguagem um pouco mais técnica ligada ao contexto de farmácia para estar podendo estar prestando seus serviços. Então, a gente começa lá na página 17 com alguns termos, né algumas é, funções que são ligadas a, ao contexto de farmácia e é imprescindível que você tenha total conhecimento de cada um desses itens para que você consiga ter uma melhor compreensão né de uma prescrição médica, ter uma melhor compreensão de uma bula, conhecer os medicamentos, conhecer todo esse contexto, esse universo que envolve a farmácia. Então a gente começa definindo os principais conceitos que devemos saber obrigatoriamente, né? então é muito importante isso, começando por farmacologia. O que quer dizer farmacologia? É a ciência que estuda os medicamentos, ou seja, tudo que envolve medicamentos né é farmacologia. Medicamento o que que é? É toda substância química que tem ação profilática, terapêutica e auxiliar de diagnóstico. Então essas ações a gente vai estar vendo mais posteriormente. Isso então é medicamento. O que é ação profilática? Isto é, a prevenção de doenças se faz, por exemplo, por meio de vacinas, ou seja, vacina do tétano. Tudo isso é uma ação profilática, ou seja, que tem a função prevenir uma doença. Ação terapêutica, ou seja, busca a cura ou alívio das enfermidades. Se faz, por exemplo, com o uso de antibióticos. Então, é a cura daquele mal estar ou alívio das enfermidades não busca prevenir como é o caso da ação profilática auxiliar de diagnóstico né? é quando se utiliza por exemplo uma medicação para estar auxiliando num exame é através da, da ingestão de uma medicação vai ser possível está obtendo um resultado mais aprofundado e mais assertivo de um exame isso é muito comum em vários tipos de exame você tem que ter uma medicação é, minutos antes é, às vezes um dia antes para que você consiga obter um bom resultado é, na obtenção desses dados do exame droga qual é o conceito de droga no contexto de farmácia é toda substância capaz de alterar o sistema fisiológico ou causar estado patológico, com ou sem benefícios para o organismo. No primeiro caso, inclui-se os medicamentos, ou seja, o sistema fisiológico. Remédio Remédio é todo meio utilizado para combater um estado patológico, por meio de medicamentos, ações físicas e psíquicas. Fármaco, né, como a gente viu no contexto de farmacologia, que é a ciência que estuda os medicamentos. Fármaco são as substâncias quimicamente definidas que apresenta ação benéfica ao nosso organismo. Princípio ativo são as substâncias quimicamente ativas responsável pela ação do medicamento representado pelo nome genérico, ou seja, os itens, as substâncias que vão compor, né, várias substâncias, vários princípios ativos vão formar um medicamento. Veículo é uma substância líquida que dá volume à fórmula, não apresentando ação farmacológica, ou seja, é apenas um item, né, uma substância para transporte, daquela medicação, para o, para o transporte daquele princípio ativo. né Então, o princípio ativo, ele é composto de uma substância sólida e é necessário um veículo líquido, né? Para que o mesmo tenha capacidade de absorção em nosso organismo. Esse pente é a mesma coisa, no entanto, é um veículo, né? uma substância sólida ou pastosa que dá esse volume, né? aquela forma, então a gente tem o veículo que é a substância líquida o recipiente que é uma substância tanto sólida ou pastosa é bem comum em pomadas né tem aquele princípio ativo e é através do recipiente se dá o composto de pomada no geral a administração de medicamentos quer dizer o seguinte é a função da enfermagem e depende da prescrição médica e das orientações do farmacêutico Existem dois tipos de prescrições, as autolimitadas, ou seja, a ordem tem um limite, exemplo, peditina 100mg intramuscular agora, né? IM quer dizer intramuscular, então é uma postologia que vai ser administrada naquele momento. Outras são contínuas, por exemplo, a administração de medicamento imediata, como a gente viu, e a contínua, a gente tem o seguinte exemplo, São prescrições que devem ser seguidas até que a suspensão seja autorizada. Exemplo, vitamina C, 500mg via oral, VO, via oral, as refeições. Também se inclui nesse caso o, se necessário, exemplo, metoclopramida, 10mg via oral, se necessário, até 8, 8 horas. Então, se for necessário, será utilizado aquele medicamento. Forma farmacêutica é a maneira física pela qual o produto farmacêutico se apresenta. Então ele pode ser comprimido, suspensão e emulsão. Fórmula farmacêutica é a descrição do produto. Né? Então aquilo que você consegue ver lá na bula, todos os itens, todos os princípios ativos que é composto aquele determinado medicamento. ação dos medicamentos quais são as ações do medicamento em nosso organismo o medicamento age no próprio local onde é aplicado não é passado pela corrente sanguínea podendo ser aplicado na pele através de pomadas soluções ele pode ser aplicado na mucosa a gente tem supositórios óvulos vaginais colírios soluções nasais e colutórios também contrastes radiológicos sólidos e líquidos de ação no aparelho digestivo, um exemplo um antiácido que neutraliza a ação do suco gástrico e são eliminados sem serem absorvidos ação sistemática por fim o princípio ativo terá de ser absorvido e tempo que entrar na corrente sanguínea para então chegar ao local de ação aonde ele deve agir então a ação dos medicamentos, como a gente pode compreender, é o medicamento se pode agir no próprio local, as formas na pele, na mucosa, sólidos ou líquidos e também o contexto de ação sistemáticas. Formas farmacêuticas, né? Como se compõe um medicamento? Quais são as formas do mesmo? Pode ser sólido, né? Os medicamentos sólidos compreendem os pós, Os comprimidos, as dráqueas, as cápsulas, os supositórios e os ovos. Líquidos. Os medicamentos líquidos compõem as soluções como xaropes e lixir, suspensão e emulsão. Pastosos, né, que são de uso externo, compreende pomadas, cremes, pasta e gel. Gasosos. São usados para administração de substâncias voláteis exemplo aerosóis que são medicamentos sólidos ou líquidos acrescidos de gases utilizados na nebulização né então algumas formas de medicamento você vai poder estar encontrando na forma sólida líquida pastosa ou gasosa. Momento Interação Momento Interação Então a gente vai iniciar o nosso primeiro momento interativo No curso de atendente de farmácia Nessa Rádio Web Rádio Web número 1 Para você que ainda não saiba O momento interativo é um espaço onde o aluno ajuda a elaborar né, a nossa Rádio Web Contribuindo com dúvidas, contribuindo com sugestões E a gente é, traz a dúvida do aluno aqui, responde, né? Então é muito importante em caso de dúvida que você é, utilize os canais de atendimento porque a sua dúvida também pode fazer parte dessa rádio web, pode estar aqui, pode estar ajudando a gente elaborar né uma rádio web mais explicativa, tendo em vista que sempre a gente vai refazer novas edições, a gente coloca as novas edições com novas participações dos alunos. A gente inicia esse primeiro momento interativo dentro desse curso com a pergunta da Juliana. A Juliana é da cidade de Lages, do estado catarinense. Entre as vias e administração, qual age de forma mais imediata em nosso organismo? Essa é a pergunta então da Juliana, né? Então, Ah, dos medicamentos, das formas de administração, das vias de administração, qual forma age é de forma mais instantânea, mais imediata em nosso organismo. Posteriormente, a gente vai estar adentrando mais nesse assunto, mas eu adianto né, essa resposta. A via parenteral é a forma mais utilizada quando você quer ter retornos imediatos daquele fármaco, né, ou ter retornos imediatos. Quais são as formas de administração? Então, a via parenteral é, é a forma através de injetáveis, né, através de injetáveis, tanto de forma intravenosa, muscular subcutânea, né, então... É muito comum, é muito utilizado essa forma de administração de medicamentos quando se trata de procedimento de emergência, né? quando você tem emergência que o fármaco age no organismo, naquele local do organismo é utilizado essas formas de administração, que pode ser tanto intravenosa, é, intramuscular, subcutânea, há outras formas também de aplicação, mas as restrições são mais utilizadas, né? principalmente a intravenosa, que é onde você consegue injetar maiores quantidades, grandes volumes de medicamentos né e de forma mais imediata vai fazer efeito no organismo da pessoa. Né? Então, outro fator bem importante também, como é o resultado o imediato, ação do fármaco imediato, É possível né é possível que seja escolhido uma forma mais precisa né de medicação ou seja uma quantidade uma dosagem mais precisa né daquela medicação porque ela vai agir de forma imediata então então respondendo a sua pergunta Juliana a forma mais eficaz e mais rápida é via parenteral? Que você utiliza através da aplicação de inditáveis no organismo de uma pessoa espero que eu tenha retirado a sua dúvida e lembrando caso você ou todos os alunos que estão ouvindo essa rádio web estiverem com alguma dúvida utilize os canais de atendimento na casa de atendimento através do chat de atendimento em tempo real, dos formulários de atendimento, por e-mail, por SMS, né enfim, todos os canais que a gente dispõe para que todos possam retirar as dúvidas caso elas existam. Umas dicas bem importantes, algumas observações importantes lá na página 19. Nunca subestime a ação do medicamento ou se mostre como dono do saber ao administrar o um medicamento então o todo cuidado é necessário toda atenção é necessária independentemente do, do nível né que o um medicamento se é um, um medicamento de alto risco ou até mesmo da, da enfermidade do paciente se é apenas um esfriado ou uma, uma grave mais, mais aprofundado, todo tipo de medicamento exige atenção, então deve estar sempre atento a todas as informações do medicamento, da prescrição médica, da forma correta de administração, a incerteza, dúvida serão suas aliadas contra o erro, então isso é muito importante é realmente uma dica muito válida quando você não tem certeza na tua equipe lá na farmácia, onde você vai atuar ou onde você atua, busque essa informação com outros profissionais, busque é, essas informações com o farmacêutico da tua farmácia e ele vai estar podendo lhe informar. Você é coautor de qualquer medicamento administrado ou prescrito de forma errada. Então, você é autor do resultado incorreto de qualquer medicamento que for prescrito de forma errada. Realmente informações e dicas bem importantes que vale a pena você se ater a elas, né? Pois elas serão muito importantes. Ali ele mostra o grau de atenção que você deve ter a gente teve algumas definições de medicamentos né que vão te ajudar a você interpretar melhor por exemplo uma prescrição médica interpretar uma bula de, de um medicamento a gente vai seguir ainda analisando isso agora o significado da sigla dos medicamentos que você encontra para você conseguir entender mais e compreender cada um deles Começando, ainda lá na página 19, a gente vai ter tem uma sigla né e posteriormente, a definição da mesma. CR quer dizer liberação controlada, liberação controlada no organismo. D, dispersível, ou seja, absorção rápida. D, pote, ação prolongada no organismo de desagregação instantânea DL já é desagregação lenta no organismo doíris desintegração equilibrada tudo isso você vai encontrar em medicamentos é tanto nas pulas do remédio ou até mesmo na própria embalagem essas informações que vão permitir você compreender melhor o mesmo L lenta. LP, liberação prolongada M, mista, N, normal, U, ultralenta, R, regular, OROS, sistema oral de liberação osmótica, são cápsulas ah, que não são absorvidas pelo organismo, né você ingere e posteriormente ela é eliminada, nesta cápsula contém um orifício, que vai liberar gradativamente essa substância. né Então, quando citar Horus, você já sabe que é ligado a isso. Plus, algo mais ou dosagem mais forte. Você sabe que aquele medicamento, né? Você, por exemplo, tem algumas versões do, do medicamento e uma versão é a Plus. Você sabe que ela vai ter é, uma dosagem mais forte de alguns princípios ativos. QSP quantidade suficiente para repáveis tablettes de dupla repetição tarde é um medicamento de ação retardada expand comprimido especial de liberação controlada SL liberação lenta TTS sistema terapêutico transdêmico ou seja é, medicamentos de absorção pela pele. Viu que são siglas é, que muitas vezes você deve ter se deparado com várias delas e não teve esse entendimento. No entanto, até a gente posteriormente vai conseguir ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre medicamentos, é muito importante você ter esse conhecimento, né? Praticamente é necessário que você decore essas informações se você deseja atuar na área, porque elas vão ser muito comum, vão ser o ABC da vida farmacêutica, do teu do teu trabalho dentro de uma farmácia, dentro é, do contexto de farmacologia, é imprescindível ter esses conhecimentos ligados a essas siglas, a essas denominações que a gente está citando. Lá na página 20 ainda, a gente vai ter agora, a gente viu a abreviatura nos medicamentos, siglas dos medicamentos, e mais importante ainda, a abreviatura nas prescrições médicas né? nas prescrições médicas que você vai receber lá no teu local de trabalho então vai estar uma receita médica enviada pelo médico e muitas vezes além de uma letra um pouco difícil de ser compreendida que a gente vai trabalhar isso mais à frente acompanha algumas dessas siglas e é indispensável que você tenha o conhecimento das mesmas Iniciando por A/O, quer dizer, ambos os olhos ou ouvidos. AMP, quer dizer ampola. CC, centímetro cúbico. CAPS, cápsulas. COM, né, talvez seja o mais claro, comprimidos. DRG, DRAG IN, en, envelope. EV e quer dizer, provavelmente, uma injeção endovenosa e intravenosa. Flac, flaconete, que é um pequeno tubo com medicamento. G, tanto G como GR, significa grama. MG, miligrama. GTS, gotas. Inge, injetável, Você já sabe que está se tratando de um componente injetável. H202, água oxigenada. ID, intradérmica. IM, intramuscular, geralmente ligado a injeções também. KCl, cloreto de potássio. MACL, cloreto de sódio. KMN04, pergamato de potássio. OD, olho ou ouvido direito. OE, olho ou ouvido esquerdo. SC, subcutânea. Então, tudo isso subcutânea, é também uma injeção abaixo da pele. Então, todas as definições, né muitas vezes, ao invés de vir a definição... Por exemplo, ao invés de vir subcutânea, vai vir apenas SS da prostituição. Então, é necessário você ter esse entendimento, esse conhecimento, para você saber interpretar a mesma. SM, lá na página 21, se necessário. ACM, a critério do médico. i Unidade Internacional, VO que a gente viu recentemente, Via Oral, VR via Retal, VV via Vaginal, Uso Interno, Uso Externo, essa é um pouco mais simples de ser compreendida. Ainda na página 21, nós temos algumas classificações medicamentos né então são são grupos são quatro grupos aos ah, quais ele se divide a gente vai compreender esses grupos e posteriormente a gente vai trabalhar uma definição geral de todos eles primeiramente como cita lá ainda na classificação de medicamentos nós podemos nos dividir em alopáticos fitoterápicos Homeopáticos e florais Iniciando por medicamentos alopáticos São aqueles medicamentos que produzirão no organismo doente Uma reação contrária aos sintomas apresentados Que é o sistema mais comum né A fim de neutralizá-los, por exemplo Se o paciente está com dor, toma um analgésico né? Então esse é o tipo mais comum Medicamentos fitoterápicos aqueles medicamentos feitos à base de plantas muitas vezes ele apresenta até através de, de um comprimido né no entanto ele é composto diretamente de, de propriamente folhas caules que são triturados e é feito esse comprimido né? então totalmente a base de produtos naturais é feito o medicamento fitoterápico medicamentos homeopáticos são considerados uma terapia alternativa seguindo como princípio os semelhantes se curam pelos semelhantes como é que funciona isso esse tratamento consiste em dispensar ao paciente doses ou seja administrar ao paciente doses extremamente diluídas de composto que em pessoas saudáveis causam a enfermidade do paciente ou seja ele está com uma enfermidade e ele tem, é administrado ao mesmo um composto químico que uma pessoa que não teria aquela enfermidade ocasionaria aquela enfermidade então ali tem até mesmo a expressão nessa lógica a substância faria o corpo da pessoa pegar no tranco o estimulando a reagir contra aquela própria doença restaurando-se de dentro para fora esse tipo de medicamento tem muitos riscos Mas, há estudos conclusivos que relatam resultados positivos em pessoas e animais. Né? Então, é um tipo de medicação não muito utilizado, principalmente em nosso país, mas também se classifica como um dos tipos de medicamento. E por fim, a gente tem os medicamentos florais. É, os florais podem ser florais de Bach ou florais quânticos. Os primeiros foram criados por um médico inglês na década de 30, chamado Edward Bach. Na sua pesquisa, ele relacionou problemas emocionais e problemas de saúde, pois os primeiros se relacionam com a ação do sistema imune culminando nos segundos. Portanto, ele criou 38 essências de plantas ciflorais e relacionou cada problema emocional a uma essência, sendo administrado individualmente ou em conjunto, dependendo do que a pessoa está sentindo. Então, isso trata um medicamento floral de Bach. Tem também, como a gente citou, florais quânticos. Já são aqueles que propõem curar as pessoas através de procedimentos apenas físicos, Para seus defensores, nossas células são dotadas de uma memória de estrutura de ação e quanto entramos em contato com substâncias nocivas, essas memórias são adulteradas, proporcionando uma desordem celular. Os orais são aqueles que restabelecem essas memórias por ações biofísicas que estimulam e harmonizam o campo físico magneto elétrico do organismo ele é importante como uma ferramenta coadjuvante para potencializar os resultados obtidos em outras formas de tratamento então um tipo de medicação também um tipo de tratamento não utilizado logicamente se comparado com os tradicionais como os alopáticos e os fitoterápicos mas também compreende essa classificação de medicamento. Na página 22 iremos adentrar um assunto muito importante, que é a classificação de medicamentos de farmacologia, aonde a gente vai conseguir estar compreendendo, conhecendo alguns dos principais medicamentos, né? Seus nomes, suas funções, dezenas de desses medicamentos, né, os medicamentos mais conhecidos nos diferentes tipos de tratamentos né, e é importante que você tenha esse conhecimento dos mesmos também vale lembrar que esses medicamentos ele pode ter variação, né? A medida do tempo eles são alterados, são substituídos por outros medicamentos, são é, os laboratórios pesquisam novos medicamentos, né? Então é sempre importante ficar sempre atento, né? Uma apostila a gente buscou trazer os mais atualizados, que são estão sendo utilizados nesse momento. Uh, mas eles podem sofrer variação muitas vezes, alguma pequena mudança no princípio ativo é, dos mesmos né? e através de pesquisas que são feitas através dos laboratórios. E a gente vai começar, ainda na página 22, com os antibióticos, antibiótico muito comum. Então os antibióticos, eles podem ser tanto ar artificiais, né, ou produzidos através de organismos, né, organismos vivos. Ele interage com os micro que causam uma infecção, né, então ele faz aquela interação com os micro os eliminando. A gente tem, inicialmente, um o medicamento amicacina são usados normalmente em combinação para o tratamento de infecções sistêmicas severas devido a microrganismos sensíveis gram negativos. Isso inclui o trato bilhar, brucelose, cistite fibrosa, endocardites, entre outros. Ainda na categoria de antibióticos Além da micacina, a gente tem um outro medicamento muito utilizado também, que é o amicilon. Este já utilizado no tratamento de infecções estafilocócicas e pode ser utilizado como terapia inicial em infecções severas suspeitas de serem causadas por estafilócocos ou bactérias gram-negativas em infecções por cepas sensíveis de estafilóquos. Bactérias gram-negativas também. Então, um outro tipo de medicamento no que compreende um antibiótico. Na página 24, nós temos ainda um outro grupo, que são os antimicóticos que são medicações né para o tratamento de fundos, de micoses, né, muito utilizado Começando pelo cetone. Né? O cetone ele é utilizado na profilaxia das infecções micóticas em pacientes imunodeprimidos por medicação após queimaduras ou transplantes, infecções da boca e do trato gastrointestinal. Infecções micóticas da pele, unhas e couro cabeludo, causada por dermatófidos ou levaduras. Então, como ali diz, é um medicamento utilizado, caso, por exemplo, de uma queimadura, utiliza para prevenção de fungos, infecções, entre outros. Ainda nesse grupo, a gente tem o Cimecort. É indicado nas afecções da pele onde se exige ações antimicótica, antiinflamatória e antibacteriana causada por germes sensíveis. Ainda na página 24, a gente vai entrar sobre os medicamentos antivirais. Lembrando, cara, Alunei de grande importância você acompanhe cada um desses medicamentos que a gente vai citando né ao lado você vai ter na maioria deles uma imagem para você conseguir assimilar e reconhecer até mesmo esses medicamentos então acompanhe sempre na sua apostila essas explicações os antivirais então ainda na página 24 são utilizados para infecções virais, assim como os antibióticos né, que agem nos micro estes agem inibindo a duplicação de vírus dentro do organismo, né, impedindo que os mesmos aumentem a sua força no, no paciente que está com alguma virose. Começando pelo aciclovir, é utilizado no tratamento de infecções pelo vírus Herpes simplex, Na pele, mucosa, inclusive em herpes genital, inicialmente ou recorrente, ou seja, primeira vez ou é recorrente, é um sintoma que retornou. A viral, outro medicamento, também utilizado no tratamento de infecções pelos vírus herpes, simplex da pele, inclusive genital e labial. Antiparasitários, ainda na página 5 são drogas que vão combater os parasitas, né? Qual é o princípio o que que acontece? Ele vai estar reduzindo e eliminando os números de ovos, né, desses parasitas dentro do organismo. Então temos alguns medicamentos. Albendazol, que é utilizado no tratamento das parasitoses intestinais simples ou mista, Por ascaris, lumbricoides, atenaze Como você pode ver lá no final ainda da página 5 usado no tratamento da teiase já agora na página 26 estudaremos sulfonamidas então sulfonamidas para que você consiga compreender esse grupo de de medicamento é um antimicrobiano também que combate na prevenção geralmente ele é utilizado em conjunto com outros medicamentos, né, inclusive junto com o antiparasitário que a gente acabou de ver. Dentro desse grupo das sulfonamidas, a gente tem o Daraprim, a ação farmacológica dele é o um medicamento usado no combate de infecções por protozoários, o Suladrim, atua por ação bacterostática, a sulfadiazina e é eficiente no tratamento das infecções de infecções gonocócicas, estafilocócicas, estreptocócicas e meningocócicas. Na página 27, a gente vai começar a trabalhar com os antihistamínicos, usados no tratamento de alergias, né? Muitos deles também são conhecidos por provocarem sono né, no paciente. Então, primeiramente, o Allegra, utilizar o no tratamento da rinite alérgica e urticária, como você pode ver, aquele comprimido azul ali na página 27, Altiva, utilizado também no tratamento da rinite e urticária. Na página 27, ainda a gente tem os antitusígenos, como o nome já diz, trabalham o alívio a tosse, então a gente tem alguns medicamentos, a droptopzina é um deles, como você pode ver ali naquela imagem ainda na página 27, a ação farmacológica da mesma é no tratamento sintomático da tosse irritante e improdutiva, associada a várias condições respiratórias. Também o Antux, utilizado na terapia sintomática da tosse, improdutiva, irritativa e seca, consequente da patologia obstitiva da bronquite, da construtiva, a laringite e taquete, e também de tosses associadas a processos de base infecciosa. Ah, esses são alguns dos medicamentos utilizados no combate à tosse. Ainda... Dentro do sistema respiratório a gente tem os espectorantes, eles são utilizados para eliminação de, de secreções da traqueia, bronco, pulmão, geralmente em sintomas de gripe e resfriado. A gente tem, dentro desse grupo, alguns desses medicamentos, começando pelo alergo glucaubete utilizado no tratamento das franco-bronquites afecções do aparelho respiratório, rinite fúngo alérgico, coadjuvante no tratamento da asma, bronquite catarral crônica e dos fumantes. Outro expectorante também dissolvôm é utilizado na terapêutica secretólica e expectorante nas afecções broncopulmonares, agudas e crônicas, associados à secreção mucosa anormal e a transtornos do transporte mucoso. Na página 29, ainda, como você pode acompanhar, nós temos também os broncodilatadores, utilizados em pessoas que têm asma para abrir as vias aéreas, a forma mais comum é através daqueles inaladores, né, que são muito utilizados por pessoas que têm asma. Então a gente tem, é, primeiramente, o abrilar, dentre a sua ação farmacológica, é, diminui a viscosidade das secreções, né, deixando a mesma mais fina, aumenta a atividade com isso de varidura, promovido pelos cílios do epitélio-brônquio, facilitando a expectoração e o broncodilatador com ação relaxante sobre o músculo liso brônquico. Esse efeito vai facilitar a espectoração e a melhora na respiração. Ainda nesse grupo nós temos a cebrofilina, também utilizada no tratamento de bronquite aguda, bronquite obstruciva ou asmatiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Tudo ainda ligado a esse grupo dos broncodilatadores, que já tem a função de estar abrindo as vias aéreas. Na página 30, nós temos os cardiotônicos ou inotrópicos. Agora a gente vai adentrar mais para algumas medicações ligadas ao sistema circulatório, a problemas relacionados ao coração, hipertensão, entre outros. Então, os cardiotônicos ou endotópicos são fortificantes daquilo no coração e pode aumentar o rendimento cardíaco. Né? Então, ele pode, inclusive, alterar a força dos batimentos cardíacos no paciente. A sua ação farmacológica diz o seguinte, ela atua na insuficiência cardíaca, consistiva aguda e crônica, de todos os tipos e qualquer que seja sua fase, especialmente as associadas com fibrilação subventricular ou aumento da frequência cardíaca em pacientes de todas as idades, também no uso de taquicardia paróxica supraventricular. Vale lembrar posteriormente você vai conseguir fazer uma leitura mais completa entender um pouco mais do que grande a composição desses medicamentos alguns têm também inclusive a postologia a forma de uso né a uso oral é, através de alguns de, de comprimidos pastas e assim por diante ainda dentro do grupo dos, dos cardadônicos Nós temos também digoxina, é utilizado né, na insuficiência cardíaca, fibrilação arterial, inibidores das enzimas e de conversão da angiotensina. O captopril é utilizado no tratamento da hipertensão arterial, pressão alta, né? podendo nesses casos ser utilizado a um diurético do tipo tiazida, captopril também apresentou o resultado satisfatório quando indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca e disfunção ventricular esquerda então o medicamento além do uso para a disfunção ventricular esquerda também ele é um hipertensivo lisinopril a sua ação farmacológica Ele é indicado para o tratamento da hipertensão essencial e renovascular. Pode ser usado como monoterapia ou associado a outras classes de agentes anti-hipertensivos. Lisinopril é indicado para o tratamento de pacientes hemodinamicamente estáveis que sofreram infarto agudo do miocárdio nas últimas 24 horas para prevenir o desenvolvimento subsequente da disfunção do ventrículo esquerdo ou insuficiência cardíaca, além de melhorar a sobrevida. O lisnopril reduz também a taxa de inspeção urinária de albumina em pacientes diabéticos normotensos insulinos dependentes em pacientes diabéticos hipertensos. Então, várias funções que o medicamento liso no frio oferece. Agora vamos para um outro grupo. Antagonistas do receptor de angiotensina. Utilizado no controle de líquidos e pressão arterial para pessoas que têm a pressão alta. Então, são medicamentos utilizados na pessoa para pessoas hipertensas né alguns deles além da função de controlador da pressão arterial também atuam como controle de líquidos né no organismo que são duas funções ligadas à pressão arterial muito importante né a, a retenção de líquidos também faz elevar a pressão arterial na pessoa uh, o atacante é um desses medicamentos utilizado na hipertensão arterial leve, moderada e grave, insuficiência cardíaca. O tratamento com atacrande reduz a mortalidade, reduz a hospitalização devido à insuficiência cardíaca e melhoras nos sintomas. O COSAR é indicado para o tratamento da hipertensão. Também, na página 33, agora... Nós iremos analisar os beta-bloqueadores. Ele também é utilizado no controle da pressão arterial. Deve ser utilizado sempre com um diurético para eliminação dos líquidos do organismo, tendo que eles retém muito líquido no organismo da pessoa. Uh, primeiramente, o Abloque Pus. Né? Lembra que a gente viu o que significa o termo Pus no medicamento? Geralmente, tem um medicamento antecessor. E a versão Plus do mesmo é a que tem um princípio ativo, uma composição um pouco maior. Né? Uh, justamente por isso, ele é utilizado já no tratamento de, de hipertensão arterial, a combinação de baixas doses eficazes de um betabloqueador e um diurético nos comprimidos de 50mg pode ser adequado para pacientes mais idosos, no quais doses totais de ambas as doses sejam consideradas inadequadas. Né? Então, ele é um medicamento um pouco mais forte né e necessita da utilização de um diurete do jogo. O depressa, utilizado no tratamento da angina do peito, certas aritmias cardíacas e também no controle da hipertensão arterial. No tratamento do infarto do miocárdio recente da profilaxia da enxaqueca. Momento interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro do curso é de atendente de farmácia, apostila módulo 1, rádio web módulo 1. Então, Lembrando, a Rádio Web é o momento de interação que a gente traz a participação do aluno na Rádio Web. Vale lembrar que você também pode dar sua contribuição é, utilizando os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui também. A gente traz a dúvida do Gustavo. O Gustavo da cidade de Sorriso Mato Grosso. E a dúvida dele é a seguinte, dúvida bem interessante também. Na apostila módulo 1... Passa uma série de medicamentos de marcas e poucos genéricos. Isso comprova que realmente os de marcas são superiores e mais é, procurados? Realmente um questionamento bem interessante. De antemão eu também oriento que a gente vai ter um aprofundamento nessa questão de medicamentos genéricos similares na apostila módulo 2. No entanto, eu adianto essa esse questionamento. Então primeiramente a gente colocou esses medicamentos na apostila medicamento de marca porque eles são realmente mais conhecido que os genéricos tendo em vista que genéricos não tem é um nome de um produto específico tem apenas o laboratório que produziu ele e o composto farmacológico é o título farmacológico do medicamento já os medicamentos de marca nel ele tem uma atribuição para que é colocada no mesmo nome, né? E esse nome é que geralmente é conhecido no contexto farmacológico. No entanto, é muito importante destacar isso, posteriormente a gente vai destacar ainda mais essa questão. Ambos sim têm a mesma qualidade. Têm a mesma qualidade porque? Porque o medicamento genérico é exatamente, né, o mesmo medicamento de marca. Ele tem no seu composto a mesma fórmula do medicamento de marca, utilizando os mesmos componentes. E para ser um genérico, ele tem que ser comprovado que ele realmente tenha né, essa, realmente, essa eficácia que o um medicamento de marca também tem. Por que, que se utiliza o um medicamento genérico? Ou melhor, porque o medicamento genérico é mais barato? Porque no medicamento genérico, como você tem uma fórmula e você apenas produz aquela fórmula, você não tem o trabalho de ter pesquisado, ter desenvolvido aquele medicamento, como os medicamentos de marca fazem, você não tem o trabalho de divulgação daquela marca o custo do medicamento genérico torna-se mais baixo, né? mais atrativo, mas ele tem a mesma eficácia sim, né? e os órgãos os regulamentadores fazem, antes do medicamento se tornar genérico, fazem todo esse trabalho de realmente comprovar que aquele medicamento que ele é produzido com base no medicamento de marca, ele é uma cópia, pode dizer assim, do medicamento de marca, ele vai ter as mesmas funcionalidades que o medicamento de marca. Então, o genérico, sim, ele tem a mesma qualidade. Uh, você colocou num ponto nessa pergunta, que eu posso dizer que está certo. Né? A sua pergunta diz o seguinte, isso comprova, ou seja, a gente tem que ter colocado mais medicamentos de marca, isso comprova que medicamentos genéricos, é, aliás, medicamentos de marca, são mais superiores e mais procurados superiores eles não são né? eles são exatamente iguais pode se dizer assim no contexto farmacológico uh, na apostila módulo 2 a gente vai trazer algumas diferenças alguns parâmetros mas tecnicamente eles são iguais não são superiores mas os medicamentos de marca como você colocou na tua pergunta eles são sim mais procurados até porque existem um certo receio por parte dos consumidores na compra dos medicamentos é, genéricos, né? então o medicamento genérico, ele tem sim um índice de, de procura muito menor do que um medicamento de marca, mas tá tendo um crescimento muito alto nesta procura. Na página 33 ainda, caro aluno, como você pode acompanhar a gente vai adentrar os vasoconstritores a função dos mesmos é diminuir o calibre dos vasos sanguíneos Então a gente tem primeiramente o nitrileno e o superrist na página 34 a gente tem os vasodilatadores justamente tem a função oposta, né? tem a função de aumentar o calibre dos vasos sanguíneos iniciando pelo atenol a sua ação farmacológica, como esse medicamento funciona. Então, o Atenol produz efeitos no seu coração e circulação, reduzindo também a pressão arterial quando usado continuamente. O Atenol é efetivo por pelo menos 24 horas após dose oral única diária. Por que esse medicamento foi indicado? O Atenol está indicado para o controle da pressão alta, controle da enigma pectoris ou seja, a dor no peito ao esforço, controle de arritmias cardíacas, ou seja, batimentos irregulares, tratamento do infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após o infarto do miocárdio. Quando não devo utilizar esse medicamento, você não deve utilizar é, o Atenol nas seguintes situações, alergia ao mesmo ou a qualquer um de seus componentes da forma batimento lento do coração e pressão baixa. Então, algumas das situações em que você não deve utilizar este medicamento. A gente vai poder ver que vários, né, alguns medicamentos ligados ao coração, é muitos deles eh como a gente pode ver, né, até então, muitos deles ajudam né, no tratamento da hipertensão da pressão alta. Né? Então, dependendo do paciente, o médico faz uma análise, dependendo do seu organismo, dos medicamentos mais assertivos que devem ser utilizado para o controle da pressão arterial. Ainda dentro dos vasodilatadores, nós temos o balcôr, Uh, ação farmacológica do mesmo né, é no tratamento da insuficiência coronária e em todas as formas de angina no peito. Né? Angina também pós-infarto agudo, no tratamento da isquemia silenciosa e das arritmias supraventriculares e na prevenção de arritmias após infarto. Antipertensivos, então uma categoria pode-se dizer um pouco mais especificada, no tratamento da hipertensão a gente teve alguns medicamentos que atuam em várias situações até mesmo gente, esse último, né, o marcor, Balcor aonde ele trabalha o tratamento pós-imparto do um miocárdio e esses anti-hipertensivos que a gente vai ver ali na página 35 alguns deles ele tem a função específica mais voltada ao controle da hipertensão Iniciando pelo anatem, como você pode ver, esse da caixinha azul, ele é indicado no tratamento da pressão arterial e da insuficiência coronária crônica estável. Também a atensina, ação farmacêutica, farmacológica, aliás, são todas o controle de todas as formas de hipertensão arterial coagulantes. Utilizado quando? Está lá na página 36. Utilizado logicamente no tratamento de hemorragias, né, no controle da coagulação do sangue. Iniciando protocanaquil, utilizado na hemorragia ou perigo de hemorragia por hipoprotrombinemia, grave insuficiência dos fatores de coagulação hemorragia fisiológica dos recém-nascidos ou devido à superdosagem de anticoagulantes. Então, até mesmo na superdosagem de anticoagulantes, né para controlar esse controle da coagulação do sangue, ele pode ser utilizado. Y, também é utilizado no tratamento das hemorragias induzidas por hiperfibrinose, por agentes trombolíticos ou pós-cirurgia, e na profilaxia da hemorragia subdecronídea recorrente. Desta forma, apresenta indicação no tratamento das hemorragias ah, causadas por discrasias sanguíneas. Temos agora os anticoagulantes. Ah, ao contrário, logicamente, da coagulação, eles são utilizados para o tratamento de pessoas que têm alta coagulação no sangue pode inclusive causar vários problemas como a trombose, por exemplo. O Clexane, um dos medicamentos, sua ação farmacológica é a profilaxia da TVP e recidivas, a profilaxia do tromboembolismo pulmonar e prevenção da coagulação do circuito extracorpóreo durante a hemodiálise. Temos também Fraxiparina, utilizada na profilaxia e no tratamento de doenças tromboembólicas. Uh, outra categoria de medicamentos, antitrombóticos para IAM. IAM quer dizer o seguinte, infarte agudo do miocárdio. Então, esses medicamentos vão combater uma coagulação já presente né nos vasos sanguíneos. Né, essa coagulação são chamadas... De trombos né então essa é a função desses medicamentos podemos citar primeiramente o desgrem utilizado no tratamento e profilaxia das doenças tromboembólicas vasculopatias periféricas e alterações cérebro heparina sódica utilizada no tratamento de trombose ameaça de trombose embolia e prevenção das tromboses pós-operatórios, fato do miocárdio e hiparinização do sangue, em caso de necessidade de circulação. Outro grupo de medicamento, ainda na página 38, são os antiagregador plaquetário, ainda dentro dessa linha, que envolve a corrente sanguínea. Promove a inibição das funções plaquetárias, inibindo o trombo, né? que é inibindo a coagulação. Medicamento Amato é um desses é, medicamentos. Na página 39, a gente tem um outro grupo, que são os antilipêmicos, que são utilizados para reduzir os triglicerídeos e colesterol no sangue. Uh, o dave utilizado então no tratamento e proflexia, ateroscolose cerebral, coronária, periférica e suas manifestações. Utilizado também no tratamento das hiperlipemias. Também temos o LESCOL, utilizado no tratamento da Hipercolesterolemia primária em pacientes que não respondem adequadamente ao controle diético, ou seja, pessoas que têm dificuldade em controlar a sua própria dieta. Estimulantes do SNC, SNC quer dizer Sistema Nervoso Central, temos o um medicamento mais comum né? que é o paracetamol, ambos estimulantes do SNC, a maioria deles tem como o controle da dor, e o paracetamol é muito comum, então o paracetamol é indicado como analgésico, antipirético no tratamento de pacientes, oxicontin, também um outro estimulante do SNC. Ah, sua utilização, utilizado no tratamento, de dores moderadas e severas quando do é necessário administração contínua de um analgésico 24 horas por dia por período de tempo prolongado é utilizado então este medicamento. Uh, ainda dentro do SNC a gente teve alguns medicamentos que são estimulantes do SNC, agora a gente vai ter alguns depressores do SNC. Uh, tem a função de diminuir a atividade cerebral uh, também combater a ansiedade e alguns são soníferos né, que ajudam a pessoa a dormir uh, temos o codeine 60mg a codeine é um analgésico derivado do ópio usado para o alívio da dor moderada em caso de diaré causada por envernamento a codeína só pode ser utilizado assim que tenha sido eliminado do trato gastrointestinal todo o material tóxico então alguma característica desse medicamento ametoclopramida uh, a ação farmacológica dele é um antimétrico e antinauseante no caso de vômito aí a gente tem Uma outra categoria que são os hipnóticos e sedativos já utilizados para pacientes com fortes dores. Primeiramente, o Minovani, então a ação farmacológica dele é todos os tipos de insônia, tem sido demonstrado sua atividade como hipnótico. Temos também o Diazepam, que é a ação farmacológica é uma medicação sedativa. O MECLIN, no tratamento de náuseas e vômitos durante a gravidez, isso já é um analgésico e epióides, certo? Um o a uh, ação farmacológica é um antirreumático, então já para dor, mas para um nível de dor um pouco mais elevado, um anti-inflamatório e analgésico, formas degenerativas inflamatórias de reumatismo, artrite, uh, artrite reumatoide. Temos também crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias, dolorosas, ou seja, vários problemas relacionados à dor né excessiva. Outro grupo, analgésicos não-narcóticos ou não opioides utilizado para dores, febres, etc. Então a gente tem a dipirona sólida, que é um medicamento também muito comum. Ação farmacológica do mesmo, é antipirético e analgésico no combate a febre, nevralgias, cafaleias, reumatismo muscular, poliartritismo, esquialgias e outras crises dolorosas. Temos também outro medicamento muito comum, a aspirina. É um analgésico antipirético, nos casos cefaleia, neuralgia pós-operatório, entose, extensão, contusão, cólicas menstruais, dor de dente, resfriados, diversos estados fíbridos. Lá na página 44 e temos um novo grupo, que são os anticonvulsivantes, como o nome já diz, no tratamento de pessoas convulsivas. O Amato é um desses medicamentos, ele atua ah, no processo de anticonvulsivante com múltiplos mecanismos de ação eficaz no tratamento da epilepsia e na profilaxia da enxaqueca influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a hipersitabilidade de células nervosas que podem causar crises epiléticas e crises de enxaqueca. Outro medicamento também o Epili, utilizado no controle de convulsões tônico-clônicas, generalizadas e psicomotoras, grande mal e lobo temporal, prevenção no tratamento, de episódios convulsivos durante pós-neurocirurgia. Outro grupo, antiparxioniano, utilizado no tratamento da doença de Parkinson, então logicamente a sua ação a farmacológica é no tratamento de todas as formas de parxionismo e para o controle de alterações envolvendo a coordenação dos movimentos. Temos também Jumexil. É o tratamento da doença do parço idiopática tranquilizantes ainda lá na página 45 então nós temos tranqusinal a situação farmacológica no tratamento de estados de ansiedade os sintomas de ansiedade podem incluir a ansiedade tensão medo apreensão intranquilidade Dificuldades de concentração, irritabilidade e insônia. Outro medicamento também o ritmo o ritmoneurã. Ação farmacológica do mesmo é um produto fitoterapeuta indicado em casos de estresse, angústia, ansiedade leve e moderada. Temos agora, ainda lá na página 36, os antidepressivos. Iniciando pela fluxoetina, né? Indicações indicadas no tratamento da depressão associada ou não à ansiedade. Também é indicado no tratamento ah, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? e do transtorno disfórico pré-menstrual, TPM. Então, outro medicamento também voltado a antidepressivos, a sertralina. Né? A indicação dela é no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade na página 47 nós temos os ansiolíticos que são utilizados no controle da ansiedade né? como o nome já diz ação farmacológica do ansitec o primeiro medicamento nesse grupo é um medicamento que vai aliviar a ansiedade sem causar efeitos sedativos relaxamento muscular ou até mesmo a sonolência. Você pode ver na página 47 alguns novos medicamentos que foram atualizados, né? Eles não se enquadram necessariamente nesses grupos específicos, mas são medicamentos é muito utilizados. Então, o Benfix, a ação esperada desse medicamento, que é o primeiro derivado da teofilina, que apresenta uma nova molécula a qual após extensivas pesquisas farmacológicas e clínicas demonstrou a propriedade broncoespamolítica sobre musculatura lisa bloqueando ação de substância bronco e apresentando boa tolerabilidade pelos pacientes anti-inflamatórios não esteroides então é um tipo de medicamento muito utilizado também Temos ainda, na página 47, é, o título D1, é um medicamento utilizado no controle da pressão arterial através de ação de agentes, né? um petrobloqueador e um seletivo, um antagonista de canais de cálcio. Temos também o Andatol é, em forma de gel utilizado nação na de anestésica e antialérgica que pode ser usado em alguns casos de alergias, coceiras e picadas de insetos. Temos ainda lá na página 48 um novo grupo de antissecretores gástricos. A função deles é reduzir os ácidos estomacais, né? então um medicamento muito importante. Temos inicialmente o Antac Ele contém ranetidina, que reduz a quantidade de ácido produzida no seu estômago. Isso favorece a cicatrização de gastritis ou de úlceras do estômago. Então, prevenindo também essas complicações. Após alguns dias de uso, você já deverá se sentir bem melhor após o uso deste medicamento. Agora, outro medicamento, um antipsígno, muito importante também. O antux, né, como o nome já diz, na ele está na categoria, o um novo medicamento na categoria antitossígeno. A função, a ação farmacológica dele é um antitossígeno de ação predominante periférica que age inibindo o reflexo da tosse não produtiva, ou seja, a tosse seca irritativa e sem cataro, que pode ser decorrente de várias doenças do aparelho respiratório. Na página 50, a gente tem ainda os antiácidos, né, que provocam azia, gastrite, úlceras, enfim. O Androcil é um medicamento que combate esses essas enfermidades, ele é indicado então no alívio de sintomas associados a hiperacidez estomacal, azia, né? Eructações, o arroto, queimação, eh distensão gasosa, sensação de inchaimento e flatulência, irritação estomacal provocada por várias causas, como por exemplo, álcool e fumo. Outro medicamento também ligado a essa categoria, o anti-psín, também trabalha no combate à úlcera. Temos ainda na página 50, substâncias digestivas, que vão ajudar no processo digestivo. Uh, gotas preciosas, um medicamento utilizado no processo digestivo, é uma medicação digestiva e antidispética, age nas perturbações digestivas, dores de estômago, cólicas intestinais, dores de cabeça causadas pela má digestão, e azia, elimina o mau hálito e o mal-estar causado pelo excesso de bebidas alcoólicas. Outro medicamento também, nessa categoria, o digestil, é, ele normaliza a motilidade do aparelho digestivo, reconstitui a função fisiológica sempre que esta se mostre alterada, possui também ação antiemética. Estimuladores do apetite, que tem a função de aumentar apetite buclina, é um medicamento que possui em sua forma uma substância chamada colidato de buclizina, essa substância age no organismo promovendo o estímulo da apetite. Outro medicamento semelhante também é o Flaculin, ação farmacológica do mesmo, né é a mediação tônica nas covalências e nos estados de desnutrição inibidores de absorção e dos processos digestores, então esse ao contrário dos outros medicamentos que a gente viu ele tem a função de diminuir a apetite e também diminuir a absorção de alimento pelo organismo. A ação farmacológica do mesmo né a fórmula desse medicamento vai impedir que as moléculas de gordura e de açúcar fornecida pela alimentação sejam digeridas E elas vão ficar sendo acumuladas no organismo, contribuindo para a eliminação das mesmas pelas fezes e assim gerando o emagrecimento. Ainda dentro dessa categoria, mas citando como bloqueadores de gordura, a gente tem o Obesimed, que é um dispositivo médico para o ligeiro excesso de peso extremo em adultos e crianças a partir de 10 anos, então ele vai prevenir o peso excessivo e o comportamento alimentar excessivo e ajuda a adotar hábitos alimentares equilibrados. Então alguns desses medicamentos ligados à alimentação. Na página 53 a gente tem os polivitamínicos, né? pelo menos o Protoavit Plus, né? lembra da categoria Plus, é um medicamento que tem a sua composição um pouco mais elevada com uma versão anterior. A função do mesmo, como o polivitamínico, é a suplementação adequada de vitaminas em crianças em geral, inclusive recém-nascidos de acordo com as necessidades individuais correção das deficiências vitamínicas que podem ocorrer em casos de distúrbios de absorção na página 53 temos também auxiliares do sistema imun imunológicos que tem a função de aumentar a imunidade perante algumas doenças temos acúbite este medicamento por sua vez né a farmacologia do mesmo é um complexo vitamínico que contém componentes capazes de prevenir danos nas células combatendo assim o excesso de radicais livres temos também uh, um outro medicamento que não se enquadra nessa categoria é se enquadra Na categoria eméticos É o cloridrato de metocloplanida Ação farmacológica do mesmo Ele vai agir nas funções digestivas Comum como náuseas e vômitos Antieméticos né? Outra categoria Também no combate a náuseas e vômitos Bromaprida Também atua no combate às náuseas Como a gente citou Reguladora de motilidade e Gastroduodenal, exames radiológicos do tubo digestivo, né? Ou seja, ele pode ser utilizado também para o exame de endoscopia. Citruplus, indicado para vômitos na gravidez, vômitos das moléstias infecciosas, gastrites em geral. Na página 55, temos os laxantes que trabalham com a evacuação intestinal. A Garol, um desses medicamentos, um desses medicamentos é indicado para o tratamento sintomático da constipação e para facilitar a evacuação intestinal. Do Colax, também é um laxante de contato com o tempo de ação, previsível, permitindo ao usuário programar suas atividades após a gestão das dragas. O início da ação ocorre após 6 a 12 horas. Então, 6 a 12 horas é que vai começar a fazer o efeito laxante. Antidiareicos. Então, temos Anitta. É um medicamento que combate amebiasis. Está indicado no tratamento da diaré causada pelo complexo entamoeba históricalica também jar né indicado no tratamento da diaré causado pela diárdia hormônios né então alguns medicamentos hormonais temos o avadente Ação farmacológica do mesmo é para o tratamento de sinais e sintomas da deficiência estrogênica devido à menopausa e para a prevenção da osteoporose na pós-menopausa. Outro medicamento hormonal também, cicloprimogina. A sua ação farmacológica, do que compreende a esse medicamento, hormonal, também utilizado na terapia de reposição hormonal, chamado TRH, também no tratamento de sinais e sintomas da deficiência estrogênica devido à menopausa natural ou ao hipogonadismo. Na página 57, ainda, nós temos hiplogicimiante via oral, né? então temos o mini-jab, Ação farmacológica do mesmo, ele é indicado no tratamento de diabetes uh, do tipo 2, né aquela que não necessita do uso da insulina, ele auxilia na dieta, ao exercício, né para melhorar o controle glicêmico em adultos. Outro medicamento também nessa categoria, o Amaril, a sua ação farmacológica deste medicamento é indicado para o tratamento oral de diabetes méritos não insulinas né ou seja diabetes do tipo 2 quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio de dietas alimentares ou de exercícios físicos se faz o uso então deste medicamento temos também lá na página 58 ainda os diuréticos, né? Diuréticos, como a gente viu, são medicamentos que deve acompanhar alguns medicamentos que controlam a hipertensão, né? A pressão arterial. Temos alguns deles, o Benicar HCT ou a Losartana, Medoxomila E substâncias ativas do benicar hct provoca então a diminuição da pressão arterial que é a pressão com que o coração faz o sangue circular por dentro das artérias né? então ele ajuda na diminuição é eh, na eliminação aliás dos líquidos do organismo temos também o igotron a sua ação farmacológica é também no controle da hipertensão arterial, essencial e nefrogênica ou sistólica isolada, como terapia primária ou em combinação com outros agentes anti-hipertensivos, como a gente viu. Insuficiência cardíaca, congestiva, estável, de grau leve e moderado. Agora a gente pode compreender um pouco mais... Dos medicamentos dos principais medicamentos que são utilizados é dentro de uma farmácia é muito importante ficar atento à categoria dos mesmos como a gente já citou e ver que continuamente eles estão evoluindo eles estão mudando na página 59 nós vamos adentrar ao assunto de interações de medicamentos interações medicamentosas o que são interações medicamentosas? Interações é propriamente a mistura de dois medicamentos Podendo promover uma redução no efeito dos mesmos né? Ou elevar o seu efeito Ou até mesmo produzir um terceiro efeito Então é uma situação bem importante né? A interação medicamentosa é algo que deve ser muito bem analisado porque erros eros né, da, na mistura de, de medicamentos, muitas vezes na, na prescrição de um tratamento, podem ocasionar sérios riscos à vida do paciente. Então, quando dois medicamentos são administrados é, conjuntamente, eles podem agir de forma independente ou podem até mesmo interagir entre si, é, aumentando ou diminuindo o seu próprio efeito terapêutico, tanto de um como de outro. Né? Então, é, um medicamento A pode interagir no efeito do medicamento B que o paciente está utilizando. Pode ser perigoso quando promove o aumento da toxicidade de um fármaco, ou seja, o medicamento A, em conjunto com o medicamento B, vai aumentar o efeito e a toxicidade do medicamento B. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo, na página 60, pacientes que fazem o uso de veranina podem ter sangramento se passarem a usar um anti-inflamatório não esteroide, sem reduzir a dose do anticoagulante. Então, uma situação em que ele aumenta o efeito e pode haver esse risco. Algumas vezes também a interação medicamentosa pode reduzir a eficiência de algum fármaco, de algum remédio, podendo ser tão nociva quanto o aumento do mesmo. Então, como a gente viu, pode tanto elevar como aumentar, né? uma situação de interação medicamentosa. No caso de uma redução, a gente tem um exemplo... A tetracilina, quando ela sofre aquela ação por antiácidos e alimentos lácteos, sendo excretada nas fezes, sem produzir o efeito antimicrobiano desejado. Há interações que podem ser benéficas e muito muito úteis, como na comprecisão deliberada de anti hipertensivos e diuréticos, aquilo que a gente viu né, em alguns medicamentos, que eles são tomados em conjunto e tem um maior efeito é o caso dos hipertensivos, né? os medicamentos hipertensivos em combinação com os diuréticos, né? que vão ajudar na eliminação da água do organismo a gente tem algumas classificações da interação medicamentosa então como diferentes remédios possuem um perfil é, farmacocinético diferente As interações podem ocorrer com um fármaco e não obrigatoriamente com o congênero, ou seja, com o outro. Ele pode, o efeito do, do fármaco A pode continuar normalmente, mas ele pode... É, provocar uma elevação ou uma diminuição no efeito do fármaco mesmo, né? mas ele não necessita sofrer ele uma alteração ah, então algumas formas abaixo a gente pode ver lá na página 60 é, em que essa alteração ela pode acontecer, né? na absorção na distribuição na biotransformação e também na excreção, em todos esses processos né a gente tem algumas situações de alteração, de resultado que isso é ocorre no organismo do paciente partindo para a página 61 nós temos também algumas informações bem importantes uh, ainda ligada em interações medicamentosas a gente tem é, alguns itens mais ao meio da página onde diz o seguinte Interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, é um outro termo utilizado, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo. Quando se misturam dois ou mais deles numa seringa, ou seja, uma espécie de soro ou outro recipiente, devem ser as reações físico químicas que resultam em alterações orgonoléticas evidenciadas como mudança de cor, consistência, sólidos uh, também poderá haver a diminuição da atividade de um ou mais fármacos originais inativação de um ou mais fármacos originais formação de novo composto é, dois itens vão formar um novo composto aumento da toxicidade de um ou mais fármacos originais ausência das alterações macroscópicas não garante a inexistência de interação medicamentosa. Então, ele citou um exemplo é, de quando essa interação medicamentosa é preposital e ela é produzida, no exemplo, quando você está à base de soro com medicamentos, vários medicamentos são adicionados naquele local né prepositalmente também gerando uma interação medicamentosa mais benéfica ao organismo da pessoa na página 61 ainda nós abordaremos agora a interpretação e a intervenção então é perfeitamente difícil detectar uma interação medicamentosa sobretudo pela variabilidade observada entre pacientes então a gente tem algumas informações importante para precaução, para prever, né, para interpretar e para diagnosticar uma uma interação medicamentosa. Uma solução, para o problema prático, é selecionar um fármaco que não produza interação, por exemplo, substituição de cimetidina por outro antagonista. Então, eu listo um exemplo no caso do um tratamento quando a combinação de vários medicamentos ter especialista analisado se algum medicamento não vai produzir efeito com outro fármaco, né? Então, caso produza, talvez tenha um medicamento similar àquele que não vai produzir aquele efeito, né? Então você consegue, o médico consegue traçar Um tratamento desejado com, com fármacos específicos que não vai acontecer uma intervenção né medicamentosa negativa ao paciente na página 62 a gente tem ainda algumas informações uh, se os efeitos são bem monitorados muitas vezes a sucessão pode ser viabilizada pelo simples ajuste de doses né? então além da substituição de algum medicamento por outro para evitar essa intervenção medicamentosa, pode ser feito sim a alteração de doses de alguns medicamentos que dessa forma não vão sutil aquele efeito, né, aquela alteração medicamentosa. Os medicamentos mais associados à ocorrência de efeitos perigosos quando sua ação é significativamente alterada são aqueles com baixo índice terapêutico. Então, Alguns exemplos a digoxina, a fenitoína, a carbamazepina e aminoglicicódigos. E os que requerem controle e cuidado de doses são os anticoagulantes, os anti-hipertensivos e os antidiabéticos. Além de serem usados cronicamente, muitos desses são biotransformados pelo próprio sistema enzimático do fígado, ou seja as próprias enzimas do fígado pode alterar o medicamento. A gente tem algumas informações agora importantes também ligadas a esse assunto, lá na página 63, algumas dicas gerais né relacionadas a interações medicamentosas, né? então a gente tem princípios gerais que requerem pouco esforço para memorização. Serve ser feito procedimentos que devem ser feitos. Esteja sempre alerta com qualquer medicamento que tenha baixo índice terapêutico ou que necessitam manter níveis séricos específicos. Lembre-se também daqueles medicamentos que são indutores enzimáticos. Analise a farmacologia básica dos medicamentos. Considerando problemas óbvios, um exemplo, a depressão aditiva do sistema neurocentral, que não sejam dominados e tentem imaginar o que pode acontecer se medicamentos que afetam os mesmos receptores forem usados juntos. Considere também que os idosos estão sob maior risco devido às reduções das funções hepáticas e renal que interferem na eliminação dos fármacos. E tem em mente que interações que modificam os efeitos de um fármaco também podem envolver medicamentos de venda sem prescrição fitoterápicos ou seja aqueles medicamentos naturais ou até mesmo alguns medicamentos que não está presente naquela prescrição médica né, mas que deve ser levado em conta e impedido para o paciente se ele não está fazendo uso de um outro de uma outra medicação né ou de uma medicação momentânea, que ele adquiriu sem prescrição médica como a gente tem um exemplo de alguns medicamentos é fisioterapêuticos muito importante também ainda na página 63 efeitos de alimentos sobre absorção de alimentos alimentos atrasam o esvaziamento gástrico uzem a taxa de absorção de muitos fármacos então para alguns medicamentos o, os alimentos eles são prejudiciais né na absorção dos fármacos no entanto para alguns deles é essencial que ele seja tomado é com seja ingerido com alguma alimentação é para diminuir o efeito irritante no estômago. Então, cada medicação vai ter uma orientação diferente. Incompatibilidade químico entre fármacos e fluídos. Então, a gente tem a situação eh de fluidos intravenosos, as reações físico-químicas que ocorrem quando fármacos são misturados em fluidos intravenosos, causando precipitação inativação são denominadas incompatibilidades químicas né então a gente tem algumas informações logo abaixo a gente tem o seguinte texto que diz assim como precaução geral os medicamentos não devem ser adicionados a sangue soluções de aminoácidos ou emulsões lípticas certos fármacos quando adicionados a fluidos intravenosos podem ser inativados por alteração do próprio pH. Por precipitação ou por reação química, a penicilina e a ampicilina perdem potência de 6 a 8 horas após serem adicionadas a soluções de glicose devido à acidez. Então, aqui a gente tem algumas informações do resultado da mistura de fármacos e fluídos intravenosos ou seja misturados ao sangue uh, na página 64 ainda nós iremos adentrar dentro uh, do contexto de imunização imunização também é uma medicação é um medicamento muito presente em nossas vidas onde a gente recebe os mesmos, né, as vacinas, desde os primeiros dias de vida e por toda a vida com a função de prevenir doenças. né. Então, o contexto base da imunização, como disse, ainda lá na página 64, a imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, prática, que tem como objetivo Aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções Ela é administrada por meio de vacina imunoglobina Ou por soro de anticorpos né? Então, imunoglobina é quando é um produto, um reativo do próprio organismo Do ser humano e soro quando se trata de animais As vacinas são usadas para induzir a imunidade ativa Sua administração resulta numa resposta biológica do nosso próprio organismo e com isso na produção de alguns anticorpos específicos para atuarem no combate daquela respectiva doença. Então a gente tem a imunidade ativa, é uma vacina que vai durar mais tempo em nosso organismo, e a passiva, que é induzida pela administração de anticorpos já produzidos, que vão atuar é momentaneamente, né, durante algumas semanas, meses, contra uma infecção particularmente. Nós iremos adentrar um pouco mais nesse assunto. Lá na página 65, nós temos um comparativo entre a imunização ativa e a imunização passiva. Como diz no primeiro parágrafo, a imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo Ao entrar em contato com uma substância estranha ao nosso organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes chamadas linfócitos. Esse tipo de imunidade geralmente dura por vários anos, às vezes por toda uma vida. Os dois meios de se adquirir imunidade ativa são contraindo uma doença, infecciosa ou a vacinação aqui a gente tem um exemplo da catapora né a gente sabe que uma vez a pessoa pegando uh, a catapora ela está imune dessa mesma enfermidade porque porque ela já contraiu aquele vírus e o seu organismo já fez essa autodefesa e assim acontece com várias outras doenças também a imunização passiva já é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzido por um animal ou até mesmo por outro ser humano. Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente produção proteção, aliás, que contudo é temporária, dura em média poucas semanas ou meses. Então essa diferença entre imunização ativa, é imunização ativa é propriamente necessária, a, a instalação da própria doença no organismo, fazendo com que o organismo produza anticorpos. E a imunização passiva é a instalação dos anticorpos já produzidos em nosso organismo. No entanto, ela tem um período de eficácia menor que a imunização ativa. Uh, nós temos logo abaixo também a imunização passiva natural. O que que imunização passiva natural é o tipo de imunização que é transferida de um ser humano para outro, no caso específico da mãe para o filho, né? Então nos, nos últimos meses, nos últimos 2 meses da gestação, é feita essa transferência de anticorpos da mãe para o filho e posteriormente, né, através das campanhas de vacinação são complementados esses anticorpos no organismo Da Na página 65 ainda, a gente tem a classificação dessas vacinas, as vacinas vivas atenuadas e as vacinas inativadas. Então, começando pelas vacinas vivas atenuadas, são compostas de micro vivos atenuados em laboratório que devem ser capazes de multiplicar-se em nosso próprio organismo para que possa ocorrer uma estimulação de uma resposta imune. Então, que essa resposta imune será a criação de anticorpos. Uh, alguns exemplos dessa vacina: sarampo, caxumba, rubéola, pólio, febre amarela e varicela. Também a vacina da BCG. E vacinas inativadas, composta de microrganismos já inativados, né? Ou seja, é que não estão mais vivos, logo incapazes de se multiplicar em nosso organismo, a resposta imune à vacina inativada é principalmente humoral, ou seja, através de proteínas plasmáticas sintetizadas por linfógenos diferenciando em plasmócitos com pouca ou nenhuma imunidade celular. Alguns exemplos dessa vacina, a hepatite hepatite A, B, raiva, pólio, eh influenza, é, febre, cólera, entre outros. Então essa é a classificação entre esses tipos de vacinas. Número de doses de uma vacina, lá na página 66 as vacinas vivas atenuadas realmente produzem imunidade prolongada com uma única dose ou seja a pessoa vai tomar uma única dose e ela durará por toda a vida porque o organismo produz aquele anticorpo de forma natural as vacinas inativadas requerem múltiplas doses para produzir imunidade e eventualmente necessitam de uma dose de reforço para manutenção da imunidade então a gente tem Uh, algum exemplo, uh, vacinas da hepatite, por exemplo, é necessário que seja refeito em um certo período Para que seja adicionado uh, essa prevenção em nosso organismo Intervalo de doses de uma para outra apesar de cada, Assim sendo, apesar de cada vacina possuir o seu próprio tempo intervalo recomendável entre as doses Então, cada vacina vai ter um prazo específico para o reforço. Logicamente, em caso das vacinas inativas, né? As vacinas ativadas, como a gente viu, não necessitam o reforço. Aplicação simultânea e não simultânea de diferentes vacinas. Então, aquilo como a gente viu nas interações medicamentosas, algumas situações, ela pode ser prejudicial... Quando ministradas simultaneamente dois tipos de vacina A gente tem um exemplo só da administração da, da vacina da febre amarela E da cólera que não podem ser é, ministradas juntos né? Tem um intervalo de três semanas de uma para outra Interferência da presença de anticorpos na resposta à vacinação Então aquilo que a gente viu anteriormente Uh, a imunização ativa e da passiva, a passiva já é a instalação de anticorpos já pronto em nosso organismo, então ali ele faz uma referência de que quando não pode ser utilizado uh, os anticorpos junto com a vacina, ou seja, a vacina passiva e ativa. Se sua vacina for administrada antes, né, antes... Da, da adição dos anticorpos, esperar 3 semanas antes de administrar o anticorpo, ou seja, a vacina passiva. Se o anticorpo for administrado antes, esperar 3 meses antes de administrar a vacina, né, a vacina ativa. Observação, a vacina oral da poliomielite não é afetada por anticorpos, possivelmente porque o vírus pólio multiplica-se no trato. Uh, reações adversas as vacinas então reações locais são as mais comuns né inclui aquela dor a edemia né? O roxidão no local da aplicação essas reações geralmente são leves né e duram apenas alguns dias tem também as reações sistêmicas né? que vão incluir já uma febre o um mal-estar Cifaleias, anorepsias, né? esses sintomas usualmente ocorrem no máximo de uma ou duas semanas após a administração da vacina. E é provocado pelo pró próprio mecanismo de defesa que produz uma espécie de mini doença dentro do nosso organismo é, e com isso criando os anticorpos necessários para o combate a mesmo. Na página 67, nós temos contraindicações à vacinação. Contraindicações gerais à vacinação. Alergia grave a uma dose, uma dose prévia da vacina. Então, no caso, por exemplo, de vacinas que são feitas em etapas, exemplo, da hepatite, se já a primeira dose já constatado, ah, uh, um caso de alergia, obviamente não vai ser feito as outras etapas. Alergia grave a um dos componentes da vacina, então o caso muito comum da vacina da influenza A, da gripe, para alérgicos ao ovo, como ela é feita com base em um dos componentes, é, desses componentes do ovo, quem tem alergia ao mesmo não pode estar tomando essa vacina. Alergia, aliás doença aguda moderada grave. Né, também não pode estar adquirindo essa vacina As vacinas contra influenza, gripe e febre amarela Não são recomendadas a indivíduos alérgicos à proteína do ovo da galinha Então aquilo que a gente já citou Contra indicações às vacinas vivas atenuadas Em casos de gravidez, imunossupressão e transfusão recente de produtos sanguíneos Transfusão de sangue Nós temos abaixo também contraindicações à vacinação da vacina BCG, todas as crianças com peso inferior a 2 kg. Contraindicações à vacinação da DPT devido ao comportamento pertos em casos de encefalopatia aos 7 dias pós a vacinação, convulsão nas 72 horas pós vacinação, choro persistente. Inconsolável com 3 horas ou mais de duração uh, Abaixo tem algumas falsas, alguns mitos de contraindicações à vacinação né uh, Algumas coisas que são até importante possivelmente na leitura completa da apostila Que você faça essa análise, muitas coisas talvez uh, você acreditava que seria contraindicações à vacinação Mas que na verdade não passa de mitos na fase 68, nós temos, uh, iremos adentrar dentro a parte mais burocrática, pode-se dizer assim, da comercialização dos medicamentos, né? Essa parte burocrática, ela é estabelecida através da portaria é, 344 244/98 e ela tange a regulamentação de algumas normas na comercialização, na prescrição de medicamentos. Logicamente, a gente vai citar alguns dos pontos mais importantes. Posteriormente, como a gente já disse, na leitura completa da apostila, você vai poder estar compreendendo todos esses assuntos. E a gente já vai direto lá na página 69, no contexto de embalagem. Os medicamentos com faixa preta contêm os seguintes dizeres, venda sob prescrição médica. Atenção, pode causar dependência física ou psíquica para os medicamentos sujeitos à notificação A, vai constar a frase venda sob prescrição médica e o abuso desse medicamento pode causar dependência, isso já para medicamentos sujeito à notificação de receita B. Os medicamentos sujeito a receita de controle especial vai conter a faixa vermelha com os seguintes dizeres Venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita Ou seja, a receita vai ficar na farmácia Venda sob prescrição médica Atenção, uso incorreto causa resistência do vírus espiritual da AIDS e falha no tratamento, então algumas informações presentes em alguns medicamentos, mas para o final da página 69 a gente tem prescrição, paciente em 30 dias para adquirir o um medicamento constante da notificação de receita a partir da data de emissão, ou seja, a receita médica tem validade de 30 dias. No outro lado, nós temos também algumas informações importantes, na página 70. Medicamentos ou substâncias, designa pelo nome genérico ou comercial. Quantidade e forma farmacêutica, quantidade necessária, constando a dosagem ou concentração por unidade postológica. Tudo isso que são informações que deve ter lá na prescrição médica. Além disso, deve conter a quantidade que o paciente irá utilizar por dia ou hora, identificação da gráfica da receita, para que possa ser identificado, em caso de um exemplo, uma investigação, que realmente aquela receita médica, o bloquinho em si da receita médica, foi produzido em uma gráfica, e não se trata apenas de uma simples de um simples documento falsa, de uma receita falsa para obtenção de medicamentos controlados. Deve contar também a quantidade e limite do medicamento permitido para o devido tratamento. Né? Então, sempre deve contar a constar a quantidade do, do, do medicamento, a notificação da receita a 5 ampolas e para as outras formas farmacêuticas a quantidade corresponde a 30 dias de, tra de tratamento. A notificação da receita B, 5 ampolas ou para as outras formas farmacêuticas, a quantidade já 60 dias de tratamento. Notificação da receita especial, 5 ampolas ou para as outras formas farmacêuticas, a correspondente a 30 dias de tratamento. Temos também receita de controle especial ou particularmente falando a receita comum. Uma via fica retida na farmácia e a segunda via é devolvida para o, o uh, paciente. No verso das mesmas deve ser carimbado com o carimbo da farmácia. Quantidade limite do medicamento para o devido tratamento. A receita poderá possuir até três substâncias ou medicamentos, né? então algumas características muito importantes eh, nessa regulamentação da venda e na prescrição de medicamentos. Quanto ao registro, isso lá na página 71, é o registro por parte da farmácia, registro da venda, da compra desses medicamentos. Então, registrar em livro específico edificado pela autoridade sanitária, compra saída e perca e estoques da substância e dos medicamentos. Manter tudo isso arquivado por dois anos esses documentos além de outros documentos como livros de registro, documentos de comprovante de movimentação, nota fiscal, relação mensal de vendas, a notificação de receitas, relação mensal de vendas, balanço trimestral e anual. Deve possuir um livro para o registro de substâncias e medicamentos entorpecidas. E por fim, lá no, na página 72, o item estoque. Então o estoque das substâncias ou medicamentos não poderá ter quantidade superior ao correspondente a 6 meses de consumo. Com base naquele registro de movimentação de vendas é feita uma projeção e você não deve conter no seu estoque quantidade de medicamentos superior a seis meses né de comercialização, ou seja, essa medicação ela deve ser consumida em no máximo seis meses. Não adianta vocês tocar um medicamento em larga escala, larga quantidade, é, porque o prazo é de apenas seis meses conclusão o aluno então através dessa rádio web a gente conseguiu passar várias explicações sobre alguns temas muito importante nessapostila presente na apostila módulo 1 esse curso de atender de farmácia e agora com essas explicações você vai conseguir fazer a sua leitura muito mais compreensiva e, e conseguir obter mais resultados da mesma né então dessa forma a gente insera essa rádio web já indicando a próxima etapa que você deverá fazer que é a leitura completa dessa postila novamente como você pode ter visto a gente apenas fez uma explicação sobre os tópicos né para que você consiga talvez esses assuntos ainda eram estranhos não eram do seu cotidiano através dessa rádio web a gente conseguiu deixar eles mais claros né? e com a leitura você vai conseguir aprofundar ainda mais nestes contextos terminando a leitura desta apostila você irá assistir as aulas relacionadas a essa apostila se você está assistindo as aulas através da área virtual são as aulas presentes no módulo 1 as 10 primeiras teleaulas Concluindo a leitura da apostila, assistindo às as teleaulas, você fará as atividades relacionadas a essa apostila. Você estará preparado para fazer as atividades relacionadas à apostila módulo 1. E concluindo, obviamente, a apostila módulo 1, a, as atividades da apostila módulo 1, você iniciará a rádio web número 2, da apostila módulo 2, ainda do curso atendente de farmácia. Dessa forma, nós inseramos a rádio web número 1 e nos encontramos na rádio web número 2. Até lá!